з точки зору не логіки, звичайно, адже логіки тут ніякої бути не могло, вони стояли ближче до всіх моїх пригод. За чотири місяці до їх початку загинув мій Буран. Чи міг тут бути якийсь зв'язок? Як-не-як за мною ходив пес. Важко було сказати. По-перше, це сталося досить давно, а явища, з якими я зіткнувся, чомусь раніше не виникали, лише за чотири місяці. Я не виден у загибелі свого друга, і мені до сліз його шкода. Майже п'ять років ми разом ділили всі невдачі та радощі примхливого мисливського життя. І ось. То поступово я почав забувати цю трагічну подію і згадував про неї вже не з таким болем. А може цей привид з'явився, щоб нагадувати мені про мого Бурана? Може це його перевтілення? Боже, яка ж маячня лізла мені в голову. Але я примушував себе мислити новими, незвичними досі категоріями і йшов далі. Ця гіпотеза не в'язалася з фактами. Майже п'ять років ми жили з Бураном душа в душу. Це був слухняний, ласкавий пес з добрими, розумними очима, надзвичайно прив'язаний до мене. Я знову пригадував, як він радісним гавканням зустрічав моє повернення з роботи, як терся головою об мої коліна, як лягав на спину догори лапами, коли я сварив його за бешкети, і при цьому вираз його морди завжди залишався хитрий-прихитрий. Адже він знав, що господар, який вимахує ремінцем, не надаре йому задниці і усе пробачить? Ні. Буран не міг перетілитись в агресивного монстра, який переслідує мене. І все ж таки. Другою значною подією було придбання нової рушниці. Я приніс її додому лише за 2-3 тижні до початку нового сезону полювання. Який відзначився появою пса. Але який тут міг бути зв'язок? Ну, хіба що ця річ також пов'язана з полюваннями і все? Цю подію я теж взяв до уваги. Наступна викликала в мене украй неприємні спогади. Хоча, можливо, не зовсім так. Просто я не любив її згадувати. Нею була Жанна. Жанну важко назвати звичайною жінкою. Раніше до неї я чув, що такі є, хоча особисто стикатися не доводилося. Ми познайомилися близько чотирьох років тому у Франківську, на вечірці, куди затягнув мене один приятель. Я проходив курси в обласному центрі і у вільний час не мав куди себе подіти. Жанна виявилася розумною, емансипованою жінкою, без комплексів. Додати симпатичну, а точніше досить сексуальну зовнішність, і цього вистачило, щоб я причепився до неї. Як причепився? Не на вечір, навіть не на час курсів, на чотири роки. Але, розглядівши всі її позитивні якості, я не зауважив вад. Жанна була жінкою настрою і власного я. До того ж у неї виявилася непробивна шкіра. Чимось дістати її, здавалося, було неможливо. В часи, коли у неї не було настрою, Жанна наче вимикалася. Це виглядало жахливо. Вона не висувала ніяких особливих вимог, точніше, взагалі ніяких. Вона не хотіла нічого робити, нічим не цікавилася, та водночас і не була бездіяльною. Жанна могла мити посуд, читати, дивитися телевізор, навіть братися до того, що пропонував їй я, але без будь-якого смаку до життя. Спостерігати це спокійно я не міг. Іноді здавалося, що я їй набрид, але це було не так. Просто деколи вона ставала такою. І що найгірше, такі її періоди переважали над станом, який я вважав нормальним. Взагалі, вона була досить безтолкова і безпорадна. Постійні неприємності на роботі, негаразди в побуті і усе з вини власного характеру. Такою вже вона була А вперше ми зустрілися в компанії її близьких знайомих, друзів Мене здивувало те, що така ефектна жінка прийшла туди сама, без друга Чому б то? Щоб зрозуміти це, я витратив рік Ще три роки пішло на те, аби спробувати переконати себе, що я помиляюся Ну, звісно, це не вдалося не можу пригадати, скільки разів збирався покинути її, навряд чи я по-справжньому закохався. Просто мені було з нею добре. Жінки, яких я знав досі, порівняно з нею були примітивними. Вони хотіли або вискочити заміж, або просто сексу, або ще чогось банального. З Жанною можна було спілкуватися на зовсім іншому рівні. Ну, звісно, коли вона бувала на це здатна. Три роки ми зустрічалися кілька разів на місяць. Іноді мені щастило. Після Жанни я постійно відчував цей дефіцит. Хотілося просто поговорити з розумною і гарною жінкою. Та я не мав з ким. Розпрощалися ми з Жанною дуже просто. Нарешті мені таки стало шкода свого життя, а я все пояснив їй. Гадаю, вона зрозуміла і не заперечувала. Я добре запам'ятав її погляд. Така собі легка байдужість. Вона ніби чекала цього. Мене завжди непокоїло питання, що б і як, відповіла Жанна на мою пропозицію вийти за мене заміж. І ось... Повна байдужість. З часом я про неї згадував. І ось більше, як через рік після останньої нашої зустрічі Жанна зателефонувала до мене. Це сталося несподівано. Розмова була надзвичайно короткою. «Привіт!» «Привіт!» «Як поживаєш?» «Нормально». «Я рада!» Знаєш, що я дзвоню». «Ти не приїхав би до мене, як матимеш час?» «Я гадав, що в нас усе закінчено, адже ми все вже вирішили». «Так, але все ж таки, яка твоя відповідь?» «А що, сталося щось? Тобі щось потрібно?»